עינינו נפשנו ולא תדע. הן ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצביכם תנגוסו. הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרוף רשע, לא תצומו חיום להשמיע במרום קולכם. החזה יהיה צום אבחריהו, יום ענות אדם נפשו, הלחוף כאגמון ראשו, ושק ואפר יציע, הלזה תקרא צום. ויום רצון לאדוני, הלא זה צום אבחריהו, פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. הלא פרס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך,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 הצהריים. ונכחה אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, בעצמותיך יחליץ. והיית כגן רבה, וכמוצה מים, אשר לא יחזבו מימיו. ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם. וקורא לך גדר פרץ, משובב נתיבות לשבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפצך ביום קודשי. וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על אדוני, והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. כי פי אדוני דיבר.